Han gjorde Blicka mot himlen och, Medan du stjärnorna räknar Växer din troligt håll Himmel och jord Som tror ska finna löftena här i. ska finna löfterna, det står kvar. Välkommen till ännu ett program av toner och tankar. Musiken vi hörde i början var ju Levi Petrus härliga sånglöfterna kunna svika i ett modernt orkesterarrangemang och med Mikael Gärlestrand som sångsolist. Mikael själv pingspastors son och arbetar som pingspastor och musikledare i Malmö Pingstförsamling Europaporten. En fantastisk sångare i olika stilar. Här ska vi ta en sång till i lite annan stil Som en bro över mörka vatten Mikael Järlestrand Jag är hos dig, känn handen kring min hand, var Och så lyssnar vi på Birgitta Edström Svante Bengtsson I Herrens Händer Nu ska du få lyssna på två av mina sånger med mig som solist. Gode far i himlen. Och den andra sången heter Ändå älskad. Ge kraft för varje dag, hjälper mig när jag är svag. Hus mig Herre kär Inget mera jag begär Fristfällig Men ändå räddad Ofullkomlig Men ändå Använd av Gud Ångstig ibland I'm Silla sjunger för oss nåd över allt förnuft, en härlig sång av den originelle sångskaparen Nils F. Nygren. Jag, tänkte, jag lämnar min Gud Det kan aldrig mer bli så som Herren ger Å oh, nåt Det är nåt Allting den överglänser Nå den som Herren ger den som Terminen läser jag ur min nya bok, Ordslöjd. Och det här är alltså andra läsningen som blir i form av att läsa något ur var och en av de fyra avdelningarna. Saltare, det vill säga dikter till och om Gud- Spaltare som jag hittar på själv som ord och som helt enkelt är ett prosastycke av olika slag. Någon dikt och någon bön som är den fjärde katten. Först ett par salmer, det vill säga sångtexter som jag har skrivit under många år av sångförfattare. Gode far i himlen.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 Jag har valt att gå med dig Jesus, jag älskar dig Alla på mig, alla sittat i. Men jag har valt att gå med dig, Jesus, jag älskar dig. läsningen ur ordslöjd så hörde du Min sång Gör med mig vad du vill Inger Gustafsson, Ingvar Holmberg var det som sjöng. Det finns en härlig CD med ett gäng sångare och musiker Persie Bergman med vänner där de har spelat in segertoner i en högre växel kallar de för. Och här kommer Bärga skörden in. Så Såren mellan säden, ryn i morgonviktet, och från själans frälsning, offra dig och brin. Snart är hösten, kommer mogen skörda svent. Sväd i solen Även ut i skuggan låter sköld och morgonen Och ännu en sång med man Vänner, Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän vi har i Jesus. Tro, far kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas Vill han ge oss kraft och mor Ofta tyngs vi ner av ord. Djupa song, Säg till Jesus vad du känner, Och jag tror att han förstår. Jag läser två fantastiska versar från första Petrusbrevet 2. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Du hörde mig läsa mitt stycke om att vara förkunnare under 50 år. Och det fantastiska är ju detta: att det är inte bara pester och pastorer som är kallade av gult, utan varje kristen är en del av det här som jag läste ett kungligt prästerskap, ett heligt folk ett Guds folk för att förkunna hans härliga gärningar om vi är kristna så är vi också kallade att vandra med Gud och tjäna honom du också min vän låt oss be tack för att du har skapat oss Herre och tack för att du har skapat oss till gemenskap med dig. Och tack för att du har skapat oss att ha förtroendet att tjäna dig. Att vara med bland kungarna och prästerna och det heliga folket, det utvalda släktet. Hjälp oss Herre att göra någonting för vår värld och för andra människor och för ditt rike. Amen. Följ med, sjunger Jan Sparring för oss. Jag går på fridens land, följ med jag följ med mig, räck ut, räck ut din hand och min vän, min vän Jag drömde om en bättre värld Men så blev allt förvandlat När du tog hand om mig Jag, kom, Jag går Mot, mot fridens mig. land Följ mig Jag följ med mig Räck ut, räck ut, räck ut Din min hand och min vän Min vän kom med mig Jag jag vet en bättre väg, Och nu har jag funnit livet Jag har funnit fridens land Jag går mot fridens land Följ med, jag följ med mig Räck ut, räck din hand Och min vän, min vän kom med mig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 Kom med mig. Titta gärna på min hemsida på internet www.ingvarholmberg.se. Där är det en blogg med nytt inslag varje vecka och där är det radioprogram i masser. Du kan följa de här radioprogrammen och leta i bakåt och lyssna på följetång och musik och så vidare. Och det finns dikter och det finns videos och annat. Nu avslutar vi med ännu en sång med Jan Sparring. Halleluja! Det är skönt att vara Jesu vän. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra! Hallelujah, det är skönt att vara vän, Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller ut i pro och och så en dag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 men vi håller ut i kroben och så en dag Kommer han och hämtar oss Hämtar oss hem till sig Det finns så många Vart dag minne jag hör. Halleluja, det är skönt att vara Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller i troben och och så en dag